Eta hauzi bat goizuntan begisaila asteko baiionako plantu auzoan etxe bat okupatzen dutenen kontra. Eta hori emendik oren energia gabe behatzioontan deituak dira tribunalerat, okupazio hortan parte hartzen dutenetarik bat hartzea ópez ginuen goizbergiko gumita, ehi ekintzararen funtsal zehaztu dauku begi zenzuen dugu. Dixiak, Eusko ikaskuntza ere erdi-zerdi diotzen zientzia eta kultura harloan ari den egitura unek zazpilangilek anporatu behar izan aditu, diru laguntza publikoak askarki mugistu zaskolakotz ipagaldeko adarra ere unki adela eta laguntza galdatzen diotela EEP edo Euskararen erakunde publikoari eraren dauku Jean-Michel Arrasketek Eta David Muzika, gure bordaleko berriketaria egazkin kontrolatzea hilia ere dugu, haira portuetan ere manaden grebaren arrazoinak esplikatuko da uzkigu. Lehenik zeruari beharko bat haintzuzen jone. Eta aro edera egun iguzkian agusi temperatura beruak oita bostoita amargradoran no joanen baitira egun. <laughs> Erramezala, Bayonako plantun hauzoan etxe bat okupatzen duten laupresunak hauzitegirat konbokatuak dira goizuntan, atzo Bayonako komisaldegirat deituak ziren aselementako zuzendariaren salaketaren ondotik eta handikatera dira, kasik bere alai izen eta deiturak eman ondoan hortik landa atik beste dozierbat irikia zela jakinarazidio userbatek eta hauzitegirat deituak direla goizuntako bederatzi horrenetan atzo komisaldegirat aintzinean egin bezala, tenore hortan hausitigaren aintzinean elgerreteratzera deitzen du lura eta etxe bizitzaren aldeko kolektiboak. Artzea López okupatzei leitarik bat ginuen goizberiko gomita zertako okupatzea eta zertan diren orai esplikatu dauku. Ba, gure abiskat kasu berezia da hau modi plantun zori, famatu bila katu zen jadanik angoi abeek Ukan dituzten arazoengatik orain gertatzen dena da badirela zazpie etxi huts erabili gabeak. Ezin dituz esallu baina bere hala ozeintxar daiteke hor baldintza honetan bizitzeko. Orduan orain guk ordugu erronkaen nolapait uh, lehen etxe bat uh, hartua izan da, Horain uh, anira unberdugu eta etxe hori irabazi beste sei etxe utxoiek berehala ireki ditzaten beharretan diren jendeentzat. Azkenan gure ez da bakarik arazo pertsonal bat pentsatzen dugu soluzio praktiko bat dela jendeari bizitiki bate maiteko. Azken egun hauetan ez da ordu bat pasa gertakari berri bat egon gabe aselementatik okan dugu negantzun bakarra izan da polizia eta justizia. betiari ari gira asemeko lendakariarekin itzordu baten zain akordio baten bidez hori konpon dezagun eta orainokoan ez dakite se ze aski serre le pourra tout et son essaiotene au sianorveacion ta goiti bainan lorance sardou un bocata dionas et chez la charteco serre la la tout soutenance ande arcechala kitabat isan des dute lau horieka Luis Marianoen ehilkutsa arraoitzeko hilegitikkendua izan dadina, unaz egalatzen duen azken egun hauetan edatzen hasia den batek bateek Michel Kola uzapearen joka molde homofoboa salatu nai gisa hortan ez du lakotze homosexualen ezkonttze onar arrangoitzek Arrangoitzzek ukan duen presuniko ospetsuena Luis Mariano la idostatzen du gisa hortan beraz bere hilkutsa l radiizkiretan enteratua izan dadin rangoitzetik kanpo galtzen petizione horrek ala dio behaz ageriak besta alde horroitaraz dezagun atzu erreiten ginau zuena eskoleriko amos bat ausapesen sustengoa baduela Jean-Michel Kolok hauren defentsa kolektibua itzenekoan parteide dira hauek dira lapurditik argangoitzeko aberaz urruina, kambo eta ziburuko ausapesak baxena farrotik aiziritze, ahatxa, armenda itze donaizti, garruze, ioldi izpura, ora arre eta siberot Ligi, etxarri eta muskilliko Auzapesak, markaiet, apespikuaren Sustengua ere badute Ligi, etxarri eta muskilliko Bakearen eskureatzeko plana orkestu du inegur kuliu, Euskal Uralde Autonomoko lehen dakariak atzo, unen filosofia, alde bakotxako nardezan kontrakoak ere badituela bere egiak iru ardatz eta emezorzi propusamenetan oinarritua da Euskal Egiak berroita jasan duen mortizkeriaren irakurjeta kritiko bat galdeiten du elgarriken bizitzearen prinsipioak ikas dita, ditezen eta orterateltzeko ekarri berlaizken aldaketetan preso zondigietan den politika uste du istudio edo txosten bat molatu behar laikela giza eskubideak irurogoietik 2012-rat pairatu zango pilatzeetaz memorioaren institutu bat txortu, inkesta bat poliziak pratikatu torturetaz, orda inketa bat bortizkerien biktigimeri giza eskubideeri lotu formakuntza bat eman erzaintzari eta presuen ber jendakteratzearen egitera ubat plantan emana Eusko ikaskuntza erakonde sientifiko kultural historikoak krisi ekonomiko irankoraren ondorioak pairatzen ditu ere egualdeko eta Espainiako erakonde publikoak ekartzen dioten diru laguntza erdiratu diote biurte barne, irumilion aurotik milion terditarat ahal berakada horrek behartu du, zazpi parteide permanente, kamporatzerat joan den api ilian, berakada horrek unkitzen du ere Eusko ikaskuntzak ipar Aldian duen adaga Jean-Michel Lagazket iparaldeko Euko Iikaskuntzaren preziidenta. Raso handi handiak dira, Eusko ikaskuntza bere osotasunian, ezakala butzet bat e, guttik bera hiru milioi eurokoa e, dela bi urte eta orain e, er Etxira, eta beraz e, kanporaketak izan dira eta baita ere behar dugu bir definitu dena egiten duguna eta baita ere Euskoik askuntza zer den egituraren identitatea ere zer den zertarako balio duen Euskoik askuntza batek gaurregun Euskal Gizartean ezen e, orain arte genuen funtzionamendu moldea ja, eta eraman garria Pentsatzen dut sos problematika hori sakonki lotua dela gizartearen e, evoluzioaritzez, e, zen dato zen urteetan ez dela hobetuko dentemente. Beraz sakonki e, pentsatu behar dugu, sos ba, limitazio horiek ba, kontuan hartuta, Baina baita ere gizarteak ezagutzen dituen aldaketa sakon horiek edo ezagutu beharko lituzken xakon horiek, bukere ba, aurretik kontuan hartuz, gure etorkizuna definitzeko. Eta krisia hori zanki zurrotz, Eusko ikaskuntzak, gal egiten du, EP pedo, Euskararen erakonde publikoak, bere araudiak alda ditzan, izaiteko gisan parada, Eusko ikaskuntzarekin itzahmenak lotzeko, Jamišela Rezket. Lan handia egiten dugu gure ustez bintzat, eh? lan handia egiten dugu Euskararen alde, bai ikerketa mailan, bai publikazio mailan, bai antolatzen ditugun hitzaldietan eta Eta eztugu lortzen erakonde publikoaren laguntza, laguntzarik elortzen ez. Beti dago e, reglamentu puntu bat egiten ditugun gauen e, aurka doana. Galde e, zuzena da ja noiz aldatzen den e, reglamentu hori zeen e, guretzat estela egokia ezta egokitzen e, behar soziarant. Euskoik askuntzak, mila behazionta emez orzian sortu eta amairu zientzia xailetan eskualegia aztertzen duenaka irumila parteide ditu grotarata, hauetarik berrionta irutanoita amargbat iparalde kuak. <tose> Aire kontrolatzeilean bigarren greba eguna astezken untan eta atzoko jarraikia izan bada atzokoa gaur horaino nekeagoa esanen da egazkinaren hartzea Europa mailako greba mogimendua baita. Aire kontrolatzeilek Europa batzordeak sektorea liberalizatzeko duen sedea salatzen dute David Muzika Euskal Iratiauetan bordaleko berriketaria dugu aire kontrolatzeilea erede ereda agazoinak argit senovsky go Europa Coubatsoviaka a a fonction psychotique Errana dut Kompaniak ergazkin Kompaniak dituzten gazituen Beherapena Eta Frantzies Estadua ere Proiektuaren kontradela Azpim erratu dauko David Muchikak Frantzies Gobernoa ere Europako batzordearen proiektuaren kontradela Alemaniakoa ere ba Hori argi gariadan Batzorde horret sortzena duen Proiektuak Estaduak berek Zure ustez gi belera teginen doorduan Europar batzordeak Ahori en no saqe no saqe xa na esta aquí bate. Esperu note. Esperu note eta hori desierere esta ogure bali senal de ticket corresponde al sistema une d'Aguilar etor bada le rentashun bat egon goretako politate Eta bestaldetik, frantzeko eraportuen federazioniak eta puskaketako egazkinen federazioniak salatu dute greba mogimendua bereziki frantzeko airekontrolatzea ilen sindikat nagusiak iru eguneko greba deitua baitzuan, Europa Mailan egun bakarra antolatua delarik. Txirindularitzan bosgerren aldiko zaurten esait eta mauleko ezaen txirindula elkarteak antolatzen dute iratiko tura, ekainaren oitabeatzi eta oitamagian iragrenen da kilometro lehen egunean eunta amalau bigernean etapa mauletik abiatuko da atarratzera, hortik madalenara igoko da zati kronometratua egitiko madalena gailurian denak elkartu eta barkotxeratetandik maulerat jautxiko dira. Eta bigeren egunian mauletik xantakazira, xan martingoa gira ino zati kronometratua, eta gero denak algerrikin arretera, atarratzera, eta azkenik maulera, iratiko turra egiteko izena eman edo xe eta sonak nahi bat dituzie, iratuko turra puntxuko hamo webgunean, atxemanen dituzie, eta azpimagatzikoa da ere, ez dela bortxaz bi eguneko izulia egin behar, egulmat bakarrik ere, egin ditaikela